Слідчий, які вміє ставити неймовірно точні й прекрасно граматично сформульовані запитання. Хай напише хоч, що ти навчився мислити, читаючи книжки Ольжича Предславського. Ольжич Предславський годував Абрека. Абрек гарчав, ніхто не поправив Мальвіни. Бо, мало б сказати, не читаючи книжки Ольжича Предславського, а читаючи книжки Вольжича Предславського Рівень інтелігентності має вимірюватись рівнем порядності, а вже це значною мірою залежить від точності висловлювань. Принаймні, так вважав Твердохліб, який мав справу найперше зі словами. Ми народжуємося, живемо і вмираємо зі словами. Єдиний наш дар, наше багатство і милистині жорстокого життя – Поет може зганьбити своє ім'я тільки тим, що вживе кілька безглуздих слів «мрево», «рвійний», «буяти», «завше», «покіль». Кілька необережно сказаних удома твердохлібом слів про професора Кострицю фактично зруйнували нетривку, як виявилося, споруди їхнього шлюбу з Мальвіною. І тепер вони байдуже спостерігають, як доламується те, що ще вчора здавалося тривким і Власне, шлюб уже давно ста фікцією, отриманий у спадок від тисячолітньої християнської цивілізації, він не одержав на ж ніяких підкріплень, не зміцнювався, а розхитувався, тріщав, розповзався. Моралісти і демографи били тривогу, ще більше тривожилися державні мужі, не розуміючи тої простої істини, що все – Залишене без підтримки і захисту, рано чи пізно гине. Сім'ю в сучасному світі руйнують держави, напруження, ракети, бомбардувальники, ядерні загрози, неконтрольована злива інформації, пробудження диких інстинктів музикою, кінофільмами, книжками, пресою, топтанням святинь – все п'є найперш на сім'ю. Вона не витримує і розвалюється, як будинки від вибухів на екранах кінотеатрів і телевізорів. Розламуються мовчки, нестримно. Ага, зупинив себе твердо хліб, коли б у тебе все склалося благополучно. Тоді ти вигукував, що радянська сім'я зміцнюється, що вона набуває нових якостей, що вона одухотворена високими ідеалами і благородною метою. Все, як ти чув колись на університетських лекціях з цивільного права. Склалося не склалося, вдало, не вдало, все це на жаль категорію випадковості, а не закономірності. Світ, який ми створюємо, загрожує нашій сім'ї і нам самим. Тим часом всі кинулись на захист природи. Природу захищають уже й прокурори, а розлучення суд тільки механічно реєструє. Так ніби це філія Захсу. Однак родинні справи слідчого твердохліба людство не цікавили. Від нього ждали запалу, поривань, і він мав сили демонструвати їх, попри всі свої душевні незлагоди. В пошуках істини доводиться висловлювати незгоду навіть із самим собою. Невидимо роздвоєння душі, яке не карається законами суспільства, а мовчазно заохочується. Менше приносить це в жертву більшому. А що менше, що більше? От відповіді залежить встановлення тієї часом невидимої грані, що розділяє добро і зло. І людська порядність, і вартісність. Так само залежить у доміні готовності розрізняти добро і зло, і не тільки для себе, бо це вміють усі, а й для інших, що дивиться небагатьом. багатьох. Твердохлібові завжди хотілося бути серед цих небагатьох. Він мав терпіння, запопадливість, мужність, і цього було досить для справи. Витрачав усі свої сили, виснажувався, як на галерах. Для себе нічого не заставалося. Що ж, а як інакше має жити справжня людина? Твердохліб довго і обережно знайомився з матеріалами по імпульсу, переданими йому прокурором. Просив своїх помічників доповнити те, що видавалося недостатнім, уточнити деталі, підготувати потрібні довідки. В об'єднанні вони мали прибути у всеозброєні знань, Інакше їх там просто затюкають. Мовляв, я генеральний директор, а ти – нуль. Я диктатор виробництва, а ти – ніщо. Я вибудовую базу, а ти заважаєш, руйнуєш, нищиш. Я созидатель, а ти – засідатель. Стяжка відповідальність ставити запитання людям. Її нестримний тягар з особливою гостротою відчував твердохліб. Їдучи на імпульс, де вже домовився про зустріч з генеральним директором Куземою. Уже в дорозі виявив, що свої папери везе в дорогій шкіряній течці, подарованій йому колись тестом, і пошкодував про свою необачність. Ще подумають, ніби він не серйозний чоловік, не слуга закону, а пустий ферт. Він їхав на метро, тоді трамваєм одним і другим, Довго не виписував йому перепуски, хоч він і показував посвідчення і посилався на домовленість з директором. Хто може радіти працівникові прокуратури? Брянський вовк. Так і того ж, здається, винищили. Я тот, которого не любят. З дирекції ніхто не зустрічав. Спитав чергову на пропускній, молоду жінку з затятим обличчям, вона сухо кинула. На третій поверх. Широкі коридори, просторі холи, сходи зі справжнього каменю, дерево, бронза, дорогі світильники. Багато живуть. Видно, що союзне, а не яке-небудь місцеве підпорядкування. Так думав твердо хліб.